قران المحترم اور جو کو مولانا مفتی سراج سے دا دور تفسیر قران چې 50 12 98 باندې شروع شو را او پک سره 1 میوان دے سر پر اسیدرا د دې د ملایدو په کیا ساتي اشاریته سنت کسر ګر سیڑز مارک دکان نمبر 23 اپ تو رحمت لاہور نزد می चौक جنگیر اور سوادی پروپرټر ان ورشر توحیدی موبایل نمبر 031-1310-124 زن نا لان گورا زمال آس اشتی او داس کسان اشتی و احلاس اشتی اخبای اشتی نو چتا در شکر مادتا کرا شی نموند دنیای که زن نوچت تا گورو در فلانی موٹر اشتی و زمان لاند و زن نا لان دیتا گورا چتا که احساس کنتری پیدا نشی که منست که احساس کم تری را ویمم نویس نیسته و دیده سیتان و اسپی بسکوٹ خوری اوی نده زن نوچت تا گوری لان دیده تا نگوری ذکر دیده ناشکر شویده اده دین پا باره که گورا اگه بل پیزه وقت کئی تراویم کئی روجهم کئی او بیانم کئی جهال لهم ما خوش نده دین کې ځان نه اوچت ته ګورې انل انسان ال رب لکنوذ یقینا انسان دربدنا شکر دنا شکری بماي توسول لګیلا سبب سو ونهو له حب الخير مال سره مینه زیاته شو را مال ګډل جایز ده خو مال لا زړه کې ځای ورکو و انه له حب الخير الشديد دي دي بمارز علاج شته ها علاج شته علاج دا افلا يا لمويزه بو سره ما في القبور وحسل ما في الذور مرض غنه مخ مخ تاكا مرغيات کا, کا چذبه مرم چ علاجږي شي قبرستان تورشه دو غرض د چه دا چه استا فیده دا چه دنیا نه مور شی قبرستان تا ورشا بستاره ما تاره چه زم دا غطا بريرو تا زم و زم لاور تا زم نزده قبرستانی ورشا دا پار دا عبراتو چه استا دا دنیا نبزلیگ مور شی او بل دا رمانی فیده بویشی چه تا بوار تا دعاو خوادی خود زنانه دا نزی لان الله زایرات القبور حدیث گرازی در لا لانت وی پا خجو باندی چپا قبرونو گرزی در لا لانت دی پی او سریم ایزارشی خو سری یوازی پا اختر که نگو را ایری اختر که بابا سلام کم ایری در نور کلتس شل کولا یوازی اختر که بابایی چو هر وقت زیاد تخصیص کو در جمعه پا روزمان در اختر پا روزمان وی د بابا سلام نزم ده نور کلا نتره ته تخصیص ولی کئی تا ما فی صدور آده انسان پده ناشکره د از تلور حالتون اللہ ذکر کئی انسان تا گورا بستا پیدا کری ندی وگو تا ندی پیدا کری خلک بستا اللہ پیدا کری دی تا اصلا دی واجولا ابوالله پیدا کری تاول واجول دی اص تو گو رسول استاد تابیدار دی او تو در الله تابیدار نشوی اص استاد سمر شکر گذار دی او تو در الله شکر گذار نشوی چی سور نیامتونو دربانی کری وَلَا دِيَاتِ زَبْحَانَ شَاید دی اغمان دی وغن که اصونا پا هف هف سره ساکی جو خفب کئی منڈی وائی فالموریات کلحانا شاید دی او ری سنکیا سنا پسوموارو سارا او رو بازی او رو بازی فالمغیرات شبھا شاید دی لٹمار کونکی دواد سار کے فاسر نبی نکا نوچه تکڑی دڑی دڑی اوچه ننواته فوجنده کی د دشمن فوجنده کی ننواتی دی توری نېزی چلو کی لیکن اس وای را راته درکړې اپشا کی دی نشم او مالک وا هو بو چولی نمه ربان پپتا سره د الله مهربانای دی اس استاده تابعدار ته نشو ای تابعدار د الله اس ازغلی په قیتال کې اتره ته په ګراوانه راست انل انسان لربې لکنود انسان ده درمنا شکر او یقينا انسان ده په دې باندې انسان منا دمال بیند ساقه نپويږي دې کله چې پور دغړې شي هغه چې په قبرونه کې او سرگن چې چه پسنو کیلی یا کن رب دو دو دو دو دو دو خبردار از شو تابیدار استا او تنیشو الى اللہ تابیدار محسن شب تکونو الجبار کل عهل المنفوش فا من تغلت مرازین فا وفی عشد طازویا من قفت مرازین فا امهو حامیه و مادرا کما هی اهناغ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا کم التکاتر حتا جرتم المقابر کل لا سوف تعلمون کل لا سوف تعلمون کل لا تعلمون علم اليقین ترونن الجحیم ثم را تروننها عین ثم را تسألن عن النعین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت قاریہ مکی سورت دے پنزول کے در پس دا قریشنا تخویر ذکر کئی داخیرہ تو ارقالیہ تو ملقالیہ ټنګاون کې سړی ټنګاون کې قیامت ته تیار وايي جگچدار چا غږ نیوټنګي ازبو یتا چې سړی ټنګاون کې او راز چې به خلک کالفراش المبزوزه په شانته د پتنګانو خورشو ډېټ پتنګان نشیر خوراواره پراتی دیو بلداره قبرینه دیو بلدار به خبر نشي بیا ا شي باغورونه پسند د وړې دنه شي زر زر شوي داسره غورونه زر زر شي بازار کلاجو کو چې درانه شي تلې دنه کړلا ناغو به پانس کو خو شوي کې اواز جوړ چې سپوږ شي تلې دنه کړلا اور دے گرم گرم ہو دے تکاسولو کو سر پچیدیش پاڑ لسن کو نزول کی سرت کی اللہ تدریق ذکر کے دے دنیا الہا کمت تکاسورو غافل کڑت تکاسولو دیروالی و دیروالی دے مال غافل شوئی الہا کمت تکاسورو کل اوزگار بشد اللہ دن ویچی خز اوکم نو نو بیا که بچی میوشی نو بیا ویکا لگ سر بیا لگ سپن اوکاتم نو بیا یرا سیکل واخلم گاڑ واخلم نو بیا یرا یو غواگی دا پیو دا نو بیا یرا یو کنارگی زان لاخلم داوود چوزو نو واو است شو فلانه مرده جنازه ابرتو را شه دی اس غژنه دین ته ال ها کو متکاسر پډیرول ډیرول کې ژوند زیات شه شیخ القران رحم الله یې زمن چا کې ګړی وهه موږینو کو مايای به مزګه نغری مشکل شه مزګار ایم ځما یې ته دواوګه ځخړل زنوک چتهون خلای به به مزګو وی ژیلا الا خزاوار کرا ما ابیش بوزگار ای ویژه دعا کو کن چلوونه خوشالی خدا والا ورکی نو سای وجو ما ابیش مسکه وی یلا نو سای می دیر خوب به جولای کی اخلا متیاجو کی نجامی لا خرابی کی نوزگار نشم مست سمنا نشم اعلان شو بڈے مرش وا د نوسی پومتیاجو کی مرش وا سمنا نشو مست و تکل وزگاری کی تا تا نا پتی نوزگار شوئے نا دکان نوزگار شوئے علووی اوزگار بشم نا پا ماشم والی کیم اوزگار نے نا پا زوانے کیم اوزگار نے اس بڑا شوئے نا بڑا والی کیم اوزگار نو تب آخر کل اوزگاری گی غافل کرتا اصلا را دھیر والیر مال تراغی زورت ملمقابیر چراہ گئتا صبانی مارگ اتا زورت ملمقابیر را گئی پتا زبانی مار نو اگر زیرے پا قبرو نکئی مرد دربائی نو را گئی نو اگر زیرے پا المقابر مقبور نرے لے گو رہا ایچ بابا لازم ولکا سلی لازی بابا لازی تا قرآن کی غلاء مقابر وائی آفقاز اگر کئی القبور د قبرونو زیارت د مقبر زیارت نه ویل دی بابا زیارت حتی زورتو مل مقابر یقینن بیا یقینن پرو بشي زلد شي پرو بشي یقینا او به وی بیا به وی نه اړلاله یقینا بیا به تطوز شي د طرز و دار وقت که فبارد نیامتونو دیده نیامتون اللہ تپوس کئی حدیث که رازی در اللہ پا موقع کی بودری او تپوسو نو بیکی گی اللہ تپوس کئی ما دلہ عمر در کرو اگر عمر دی پسکی خرش کرے زوانی دی پسک زرا کرے و مال دی سنگا جلے و او مال دی سنگ لگولے و علم در کرو سون دی عمل کرو پا علم د دې غره ته پوسکیږي جواب جو شته جواب ځنه تیارول غواړي لا توسالنا یوما جنا لنایما ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه او نبی اسلام دریوارو کې شې دي دا بویو به ساری باغ له لړ ډیر راغلی شو خو زر زر کژوري دری قسم راواغ استه کچا نیم پوختا و پخي. او یخی خوڑی او بو کجوری او بو اس کلی حضرت اومر اغزروور سره لازو که کنچا دو کجورو دا او یو شکای خوڑی نبیر اسلامو فرمائن لاتو سالنا یوما زنا لنا ایما دیدی نیمت گوری سبا تپوس کی گی خدا دې کجور ته پوسن کېږي بیا الله چې ور پیدا او چون ته کته پریوته اپمن تاسو باندې سره د الله نعمت دی لفسوج فگر بګار دې سبا جواب دې زمن الله ته ته پوس وګړي چې کاژنه په دار په بار د نعمتونو سورۃ فصلی للذین دو سرطنو دو ترغیب د ضرورتونو د قران کریم کې یو څلندرېم اپنوزل کې دی الله سم سورہ کې الله ترغیب ور اعمال صالح او ترغیب ور اعمال صالح او په دې سورته لزل لفظ حرف واو دی ولا سر او امام شافی علی رحمت فرمائی چکا اللہ نور قرآن نور آلے جلے یواز سورک آسر بس لا بسو یواز سورک آسر والا آسر او شاید دو زمانہ او ما زکر تو انسان جنج دیر کوتاہ دے دیر لن والا آسر اوز با ما خامشی ولا اصره زندگی دیره مختصره لا شاید ده زمانه انال انسان لفی خوصره یقیناً طول انسانان دی که تاوان که طول انسانان رو نو تاوان سنگو کرو دنیا تراتلل هنزان سر سراوی نو او دنیا نو رو نو کچا تنسید کشوی کفنی او رو او خوشبوری ووڑو و کافوری ووڑو نا تعوانی سنگو کرو نا تعوان داشو کرو دنیاتا اللہ را لگلی پاکو او سرد گناوان زین تعوانی کرو یقینا انسانان دی پا تعوان که ها آن انسان چاگی سلور صفات وی مگرا کسان چی مانجر چی داغو مکمل اعتماد را پا خبال را اګایمان چې ګایمان سره د شرک ګډون نه شي مې کس نه شي واعمل صالحات عمل وکړو مطابق د سنت اګا مالو کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل دعا درم وتواصو بالحق بیان کو دحات حق بیان کده ځان خلافی کده باچاخ خلافی كده اخبروانو خلافی كده غريب خلافی كده مالدار فالله أولا بهمان الله ده پار وعينه اكرا سالو رم او بياني اكرا پا کلقوالي صبر دو قسمة ده يو صبر اختیاري چه پا اخبروست سره صبر كي سان ماخام پا روجوا پواسا نخدل نسکل نخدل یا کو پبندے او دس کئ هواسه نوزل کئ پواسه یا لذی پواسه صبر اختیاری تکالیف برداشت کئ او بل صبر وی غیر اختیاری چې بیماری الله را اوست او غم الله را اوست نو صبر کول وتواصو بالصابر حدیث کرا جی چې کلا ما شو ا فرشتہ برزی الله تبوس گئی چې جماغه بنده د زره میوه تا قبض کړو دا د خوري نه سو اورینه ملائک واي ما ورید النال لله وانا لاغرايون الحمدلله الله و جنت کې وبنګل جوړه کی ابوه چې دا سره جنتی شو ادا ته ملو شو دا فائدہ په صبر کې او صبرونه کړو زرخ خفشی از دستور گنوخ کرا شی جایز ده سعد بنه و بعده غزی اللہ عنو بیمار شیره نبی الاسلام عبدالرحمن منعوف نور صحاب روانی بیمار پرسیلن خبر میلاوشه چه سعد و فاد شیره ده نبی الاسلام دستور گنوخ کرا لی صحابو چه ده نبی الاسلام جرات وقتو ناغی جرات شروع کرو نبی الاسلامی او روی نه ده زرخ خفکان دسترګو په اوخو الله نه خبر کیږي لیکن الله غره پری خبر کیږي چې به اشاره اوپر چا وازنه و با سي حديث کې راځي نبی السلام اعلان د برات کرو من الصالقه والحالقه والشاقه دا راځنه چې غږ غم کې خپل ويخته و شو کو غم کې خپل ګریوال و او غم کې فزور وازنه و نبی اسلام فرمائے عزت نبی زار ہیں حدیث گرازی تم مسلمان ہو چے تمہاری نماز کی توبہ یوں نہیں ہوتا چجڑا ہے کولا نہ جکڑا قیامت راجی ان دلہ دو بھٹا بھور کرے جرابو ہدا جرا بو دخارختی اوخ دچار منی چخارت ویولے او قفس میں بھور کرے سی تو چور بدر او کولینا تلاندې به چې دا وره چې تهوبایونه وستا حدیث کې راځي مړله سزا ورکول شي د بوکای علی دخل کو د جړاب واجب باندې مړله سزا ورکول شي او وی دا څنګه قرآن وی الله عزوجل وازره تم وی زره خلا ننبهله اسلام عمر وی مطلب دا چې جاره دې نکړې بیا لري نکړې اصل کور وای نه نکړې ناغمای زم سدا ورکول شي نو پکاره دې چې مرخه په تا نه لګي نه نشته بیان وکړو چې ګورم موږ ته ګریوار مشلو چې غمو دا پکاره دې موږ لا کوي نرم دې السلام علیه و خپل د کور اصلاح کوي وتواصو بالصبر و ته یې شنوري شهره ترې کې ربل یت د باطن پرستو نه مونې ځای نه خې سوره همز کې د باطل پرست نه خې یوآ چ د حق پرستو عیب لټای د مسلمانانو روز استریږي وايي اني کان خلق بدنامي هلاقد هر عیب لټاون کې الزام لګاون جلاله چې د حق پرستو عیب لټای ایا ځي جامه کرماله نشمیره کرا غومان کوي مال ددا دیبا داخیل کې جنت دا غومان کوي مال ددا همیشواله کې نظر چرینه او باو غوړزول شي په ماټون کې کې سبوی ګټا سره ماټون کې اور ددا الله بل کړ شي هغه اور بوای دجرن باندې داور دا به پدې جوښې پوسټونه دوک دوکې سورته فيل کې بل نمونه الله ذکر کوي چاغ اصحاب الفیل ده چا دغه مثال ذکر کوي د دین زایونه چې څو قرآنی الله و اتباع کوي یاده باطل پرس نه خره لک ابرهہ اراده وکړه چې بیت الله بېولاو لیکن بیت اللہوی نلعولشو رب الی ذات یو طرف تا زرور طاقتو نبل طرف تا وارو وارو مارغانی راوستو مقابله شروع شوه یو طرف تا صحاب الفیل دی لوی لوی حاطی دی ابل طرف تا ابابیل دی وارو وارو مارغانا اگه مارغان تی مسلط کرو بسمی بسمی کرو زری زری کرو چا ده دین زین و کوشش کرو دو له زورا ور و الله هغه تباو बर्बाद کړي اصحاب الفیل تو ور څنګه الله تبا کړ بابر دیډاله تو ور د مرکز د دی دین دورانولو کوشش کړو څنګه خدای جلل کړم alam tara kayfa faala rabbuka bi sabil feela na goita sangkoro rabista هغه ځانوالو سره او زورا ور زورا ور اصحاب الفیل زرور روسو وی سردوله دره لا اولی سردوله را روانه چه بطن دست دباوینو تول خلق وجنی اولی دست و مخلوق یرو در افغانستان مجاهدین پا کوتکو پا توپکو اللہ را اوچت کرد اچکل روسو در افغانستان نواتی در دستشو چه زره زره شد وزروره درکی نلیگی الادی احاله که چې په کوم روس باندې الله راوځي دغه حالت الله په امریکا را تباہ و برباد کی الله دې ذره ذره کی ډیر زیات زنای مشرې چې داغه نو وینځه محفوظ نه را اواره دنیا و انساني حقوق و انساني حقوق بچي اټه نستا وینځه محفوظ نه شو زنای ان ته دې انسان په حقوقه ځپويږي Alam tara kai sabala rabbaka de sabil filu na gure ta sangulo rabista ha dyan walam sala nu gure jul chalju de pur kahe ke war khush kro paigi bani marghan dalilale misthal bai arilala pukano juti kru sara ni gure arilala pasanta دل دل کرا زرا زرا کرا سورۃ قریش کې بلا ناغا الله کوي قریش قریش هغه مې ته ولي شی په میاں زوره وری قریش ډیر زوره و قوم الله ول عزت ورکړو چې د بیت الله تولیت ورسره و خو چې د بیت الله تولیت پر خو مال ګډول لپاره یې مې په نلا نماغلیه باغيرات کئ از سوز دې قریشولاره ملک ملاجو دې تلل پجمیکې گرم وطن تا اپورکې یخ وطن تا د پارا د ګټولو د مال د مېربان تشمال گجی تشمال گجی pkgار زاو چې تلل بندجم کړوې فلیه بتو رب ا زل بیت pkgار زاو چ بندګي کړې رب دې کور رب هزل بیت ویلې هزل بیت نه ویلې د عبادت نه رب هزل بیت حضرت عمر رضی الله عنه ووټرې ته خبره قسم په غړای زپېګم انک حجاره لا تنفع ولا تزاره ته ګټې ن دلته چاګه فهد رسول جنہ نقصان لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما کتله چې ته خپل که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کړی نه نو ما به نو خپلولې نو خپلولم دا شی وکړي پیغمبر خپل کړي ایری احفالیا رب بذور ربہ الزبیت پخاره داو چې بندګی کړي رد لیکور اعزاز تو څو غړای چې ورکرې د ویلاره دلوګینې نه امل ورکرې د ویلاره دایارې نه بده سوزونی لري ډوړې نور انسان څه غواړي بس ډوړې شته امل شته د الله بندگی کو ډوړې به ملله درکې او ير به دربان ختمې د بیلې جناورل ورکرې نتځ الله بندگی کنه الله به دړي نه درکې سورته ماون کې بللغه د باطل پارا سو ایوی نتا آکاسو چه تقزیب کئی ده قیاماتو پس دا آقاس دے چه تیلی ورکی یتیم لارا یتیم لار تیلی ورکی روکشد پلال شما مخرا او بلت ورکی تیلی ورکی یتیم لارا او یتیم مال لسو تیلی ورکی کسابون نوی پس جلال آباد کے سرمه نو نس چهونه بهس نشد یا ولورش ده نلور راستو اسکا تن چافری شو ما در مخله بلوی ما تا در مخله هغه وای ری تیلی باور کله پزدا گزده چې تیلی ور کوي تیم لاره سزوال نه کوي پوغراګ د مسکین نو حلاکت ده مزګزار لاره بل ماز له نه موزګزار ولاه هغه کسانو چې موزده مطلب نه دی نه خبره د خوخي موزګي کله کوي او کله نه کوي یا موزګي اره موز په مطلب نه ویږي اځې کده پوښتېږي ځان پنه له ټوکړې یا کنه بوځو وایي یا کنه ستایي موزکیلو اللهم انا نستعینوک موزکیلو لو ای زوانارا ما وو دې او دا په مسجد کې دی پدې نه پوهه را کنه پدې سو ا포کر نو زان کو مطلبه و مهربان کم از کم د مسجد په ترجمه یاد کګا چې ته الله زسوي آو کزانو چری د الماونو منی کې شی بیان دهاک حکمن صدر نکئی نا اعطینا الفلکر فصلی لربک وانحر نشانک ما سرت کوثر کلا بیان ک انسان دوس جون مال راکا زو تعال در قم یو بدن مال راکا کلو کو جما بدن او بالمال مال راكا حلاليوكا نظب دلدو سجون دركم يوب ديرلو خير دركم او بال استاد شمن بيتباكم انات واناك الكوسار منغازر کرتات خير دير ديرلو يومات خير دير قرآن خير دير نبوات خير دير اسلام خير دير اگر او دې چا چہ دېکراجی د زر او کال روز دا او ګرمي ډيره ده نبوي اسلام به تشریف فرمایي आवाज وکي حلمو اليا حلمو اليا زما طرف تره زما طرف تره شي چې وګورکم او څنګه ډيره زیات ای انیاتو قاد دینو جم سماع اګه لاسونه درسمن دستور باشن خویر وی اهلا من الازال غبین نخوی وی اغوبو نبی اسلام بخبل لازم بور کئ خلق بزی او پیغمبر بور کئ आवाज بکئ عالم ویلیا ما زغرا شئی ما زغرا شئی الله دې منت ده پیغمبر زلا سو بو نصیب کئ غاذیذ کی راضی ز کسان بور شی نملایک به ولګ یغه په ځای کې راځي فلزات د نن عوذی زما عوذه کې نبی اسلام فرمای زب اواز کوم زما مته دی ما دره پریری نملایک بوي لعلک الا تدری ماذا سو بعدک ته خبر تا په دې ستاپه دنه کې نه سوزنه پیدا کړی پیغمبر ګور تشېری شروع کی الله دې پیغمبر د خیرونو وساتي لعله کلا تدری تنی خبره شیخ احمد وی جمعی که دون خلق مری و پیغمبر نده خبره شیخ احمد کوم کمزن خبر شد در او گوائی زنلا او پیغمبر بانی دومت اعمال پشکیگی سارو ما خب لعله لا تدری ما علیه سب آدک ده ده بخاری حدیث ده ده پا دومت اعمال کو پیغمبر ند پشکیگی در او گوائی یقینا مندرک و تا ده خیر ډیر نو مذنو کا د بار دراب فصلی ربک مذو کا د بار دراب رب پرکو کو کجور د پارما اری چې کجور راځي نه دیر فلی دی نو کی ا چې کجور نه وې نه بیا را فلی دی نه نو اری دی په زور امن جوړو دی او وختې پلنی پلنی کی قرات خلف الامام شروع کی واش کجور نه وې نه نو کوله نه دت د الله د پاره ګرځا د کجور له کوي واه ته څه کوي واه فصلی د د عربو کجور یاره نه دیني بدل کړه فصلی لربیک مو جوګه د پاره نه رابه الله د پاره به کوي کجور د پاره نه حلالیو کا دپاہ دراب یقیناً دشمن استا اغبہ منوتے دشمن بنیس نابود کی دنبیل اسلام آل پاتشوے رے دابوجال یوزیو اکراما رضی اللہ عنو تبقاد القبرات اتنے سادلی کی اللہ صلی اللہ واقب داغنہ سلنے دا پاتشوے سورة کافرون کی بائکات قول یا ایوہ الكافرون نو ایو دا الکافرون دایو الکافرون دایو المسلمون د زما پر قران کې خو ایو الکافرون د المسلمون به احساس پر دې وي کافرون د خا خا وقل يا ایو الکافرون وای کافر ته کافر موه سختي مو کو بیا ایو الکافرون لری کانو و مسلمان ته کافر موه کافر ته کافر وای کنه ته کافر ته مسلمان وای اوایا او کافرو لا بدم تا بدون زبندگی نو کوم با در کا جتا زبندگی کوی نه تاسو بندگی کوم کی با در کا جز کوم نیم ز بندگی کوم کی با در کا جتا ز کوی تاسو بندگی کوم کی با در کا تاسو لغ دې سزا استاجی ماله را بدل زماده دینا کل چه کافره سره دی بای کار دو کرو و گورد اللہ فتح برازی کل را بشی مزد دا اللہ برائی و بوینیت خلقو لارا داخل بشی پدین دا اللہ کی دلی دلی گورد اللہ پدین کی رازی دلی دلی اللہ دنور زیاد کی فساب بی بی هم دی رب بیک اولو لا دراب یعنی چکل داخل شنو غیلی بینکی نی سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ بخانو قائد اللہنا اللہ دی توبه قبل اونکه سورۃ الاب کے جنبی اسلام ترو اغه سور اسبینو نو مر اغلی عورت به گئی تبد یلا بلاب او پهنا سبج کېدل وی ابو لاب به بچو او ام جمیل به بچو تندار او تر ذوال تبا شو خبره نه ومانه ل دنبی اسلام سرده دینا چکل نبی اسلام پیداش و نوینده ازاده کرده و پا خوشحالهی که عید ملاد نبی مناو کرده و لیکن پدیخ و خلاصی در نشده کنم آل النبی اطباع و ملتی من العاجم و سودان و العربی آل ده پیغمبر ده پیغمبر تابداری اکه آل ده پیغمبر نسب والایی وَلْيُوْ صَلِّ الْمُصَلِّ عَلَا تُعْغِي بی بیا درود وعن که پابو لحب درود وعی کنا حلاق شو دوار اللہ سُلِدہ بی لحبو او حلاق شو دی آگورا ناکار مشرکی نم بے آخری ناکار مشرکی نم بے آخری ورد بے کئی اللہ اب نم اغسط دی عبو لحبو زان دیر مرنے مرنے کو ما نم کافری د امریکې بل کلندر نه غږیږي به نو به نه اخلو به نو به اخلو ورځ کې وو دا بیلا بیم وتاب حلاک شو د ولا سن دا بیلا او حلاک شو لری نکره د تنه مال ده او چې ده ګټلو دنه بشور ګرم اوردا لمبو والا خزداګه او چې دونګره با بار د بالنو پڅر دا, دا یې پدې خلا خلاصې په پنه سم خلاصې وي بسم الله الرحمن الرحيم قل سورت اخلاص مكي سوره دي دوښټه ما دې ته اخلاص وایي ځکه لیانې په قرائت يا خلاص من عذاب الله دلا د عذاب سره خلاصي حدیث کې راځي یو بھی دا صورت بیوی او صورت دوار سر ملاو کرو او صورت اخلاص موموے صحابہ تا د خبره بده ولګه دا جگ دنہ بیلی اسلام خلاف کار دای بده شو و دا مو کو دا زی مخا مخا و کوم لری کول نہ ولی زکار دیر اورا پرےشگارو امام لبگائی جمان دسیوی چاګه بوئی کوم اورا ومی تقویدارم وی دا بی بکری تختی چلی که آوچی چا تخیی وی سند دشتی آوری نسند آقلی آر بیا تپوس کهی پی ٹی سی دی کرد که نده کرد پی ٹی سی آوری بیا پی ٹی سی هم ور که پوٹه مصیبه لیکن امامات بس دا غد نیونی سی مخی کی شاوزی وی مخی شا یا دوسر رو تون یاد کری وستریا تکوا وړه ګوره چې تعلیم ګوره کولې والله هادا نا رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مقدمه رااله نبی الاسلام ته دا ویلو ایتو په زمادی سوره ترمینه نبی دا نبی الاسلام حبک ایه د دې سوره ترمینه تاب داخې کی جنت ته الله دې زمونږ منا قران سره پیدا کی سورته اخلاص مشرکینوووی د الله نصب منکتو بیان که ناللہ نا صورت اخلاص راولیگا پینزه خبری کردی اللہو احاد یو الله ساماد دو لم یلید دری لم یولید سالور لم یکل لوکو فن احاد پینزه پانچ پیر دا پینزه خبری کهو نمونکت پنش پیریان وی تاش پنش پیریان یه که نیه یه کول پنج پیریان دی الحمدللہ اللہ دی پنج پیریان دیل کی دی نور خو کلمه هم چاہتا نخو سرسیه اغسطی دو او سرمنی دو اغسطی دیو من بغیر دو سرمنو نخو او بغیر دو سرسیه نخو سرسیه زان لی اخپل باشمان لور کئی گوانڈیانو لی غریبانو لی سرمنیم زان لی اخپل دو قربانو سرمنی سنبالی کئی خب اللہ دو پارخوز قال لنذهب والله في احضوanya ما هي حق الله في احضوالك تصفين ت 1988 القدر الي ت wasting�로 منع emphasizing شخص يوم في احضوالك فالله завη LinkedIn في أحضjsk لن اسم اختفي لم يلد سوک د الله بځیناس لري لاملې دې ته چا بځیناس لري ولَمي اولاد سوک د الله بځیناس لري نه مجبور او نه محتاج لري چاته نه پلاه لري نه زوی لري ولَمي کله او کو د الله برابر سوک سورۃ اخلاص کې شل زوره نه او سوال نزمیر آگلی دي یو کسر دا آیتونی سلور دی سلور آیتون ها کتابونم سلور اللہ را لگی دی گرن او آیتونی سلور دی خلفاهم سلور دی او وقر دی عمر عثمان دی علی رضوان اللہ علی مجمعینو کل چی توحیدو حاصل شی دالوی خزانوار نحفاظت د پر اللہ دو سرطون راولی گو فلق و ناسو. حدیث که رازی استعازی پا لحاظت دا دو سرطنو غواری بهتر سرطنو نیشت پا قرآن کی حدیث که رازی اسلام دا دو عرب اشپیل استا پلاس و شوف کر پا خپل بدن بیراختا ام المومنین فرمای اگه بیماری که چه اسلام بیا سر اوچت نکر ماوی اگه نبیل اسلام پلاس منشوف کر پا اگه اسلام لاس ماد آغی پا بدن بیراختا سوره فلق او سوره الناس شروع کړه په کاف او سوره فلق کې کاف شپږ ځای لري کاف کاف او ختم کړه په دال اوایا پناه وغوارام پر بد شلونکو فارق العبد دانو شله او تیغ راوچتي الله زمونږه زړنو شله په دې کې تیغونو د قران او د سنت زرغونی کې سالق الاسباح شپوشلی اوداغه رڼا راو باسی د سار ژوند په جوړونې کې تیاری دی الله دې وشلی رڼا د قران او سنت پیدا کی من شر ما خلاقه د شر دا نه چې پیدا کړی الله د شر دې تیاری نه چې پرشي ا د شر د پوکیون کو نه پوکوټو کې پر په ګاندا کو نه مجلسونو کې ا شر دا کینګر کلا چې کینو شورت ناس شروع ده طاف نکره او ختم کره ده پسین بانده او یوزل لفظ د رب راگله رب او قرآن کریم کے ناس و دعوی ازلال لفظ ده رب راگله اول که رب العالمین آخر که وی رب الناس وی پناو آرم پر رب خلقو شره بادشاہ ده خلقو حجت رواد خلقو د شکر د وسو سیاچون کې د خلک نه اسنه چې ذی راضی هغه وسو خلنه اسو چې وسو چې اچي په زینو وصوص... د خلکو کې د پیریاو نه وی د انسانانو نه وی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا جناب و دی ویا کنستاین ایجنا صراط المستقیم صراط الذین انعمتا علیهم غیر المغضوب علیهم و الحمدللہ الله توفیق راګره نو قران زه به اختتام بیا دی توفیق راګر دوباره دې دو شروع کوله چې پالاونکي د مخلوقات لري عام مهربانه واره او خاص مهربانه واره اختیار مند د ورځې د قیامت الله یو واسطه ای عبادت کو یو واسطه نه مدد غواړم الله مونږ په سرات مستقيم باندې روان کی الله مونږه په قران باندې پتاویدارې د پیغمبر په کتاب باندې مضبوط کی لا دا خلق و جتا فضل و احسان کروی پاغیبانی اللہ دا خلق و چې ممتبخو چی پاغیبان استاغوصشوئلہ آ خلق و لار اللہ ممتبخو چا غیران و متحیر دی و آخر دعوانانی الحمدللہ دعوان کئی چلیزای که کم ملگری قرآن لراغلی دی یعنی لراغلی دی رب العزت داغی داغی کوشش اقل درگای که دی قبول کئی او الله دې ټول حاجتون پوره کوي دا کلی الله په قران او په سنت بنیاباد کوي زمونږ عملک الله په قران بنیاباد کوي کفرې قانون الله لري شیری قانون دې الله راوړي من چې څنګه قران وی چې کی دا اللہ قران مونته زمونږ مشایخو فوزه الله دې هغه ته کامل سواب ورسوي الله دې هغه تبنا جانورو در رحمتون نړۍ کوي زمونږ والدين الله دې وګړي کو مسلمانان مړی الله دې وبخي دچا څه شريعه اچو ته دي الله ته پوهيږه موږ نه پوهيوه تهوره کې بیا ولاد له الله صالح اولاد ورکی کا ولاد اشته نافرمان دي الله دې فرمان بردار کې الله دې د دې ملک د کفر دا قانون لړي کې شريعه قانون الله راولي دا غامري کډېر مشوه خدای ته تبا برباد کې په دې ملک کې د دین دین بیا سره ملګری کار کوي دین شوبو کې کوم خلک کار کوي دین لپاره الله د ټولو طریقو ورګي دین زینوی د الله باکی د قران زینوی د الله باکی د شیطان زینوی د الله رکی وېشارو نات او بنګونا منافی سودونا بیمی او دا سوزن خدای دې ملک نلری کی حلال روزي الله هر چالو ورکی الله دې مون ناراضی شي یرمیان کې مسلمانان وروزي او ساتلې درایو وکړي او قران وی اے الله لازمین ما د ګډ عملو نته قبول کړي الله لازم حاجت پرې کړي مونږ ته په عقیده دا ده چې تا د چا لاس تاسو جگ کړی دي او تا غوښتي پرې خو دي ني دي الله لازم غلاس خالي پرې الله کټا زمونږ لاس خالي پرې پریخو ده نه بل ورخه مونږ ته معلوم نه ده فلاین رودیت تو وایو باب ناکرهو حنا کزمنګ لاس دغه خلای په غوږم بل <سؤال> ور قراته معلوم نه دی الله <سؤال> زموږ حاجات پوره کی زموږ مشکلات الله تلړي کی د قرآن د درسونو د پاړه کوم ملګری کوم مسلمانان خنه زربانی ګوري اے الله ته رحمت ته نظر باندې آري ته ګوري الله دې هغه ټول حاجات پوره کی کورونه د خیر او برکت نه ډک کی کې ملګری ډیر مجاهده کوي کوشش کوي دعاو کئی چاللار بلعزت تزدی ٹول حاجات پورا کی پورا رمضان کی کوشش اکڑے ایانن کم ملگی راغلی تقریف اکڑے روجہ کی چط تلل دیر گرانکاری خاص کر مہا خان ٹیم کے دی مجاہدہ کڑے دا راغلی ری اللہ تی اختت دی بہرمن بوزی فیدمن بوزی تزدی حاجات تا دعا کوي شنومان بچا ته چديز کې اډير زيادت خدمت کوي پورا حلقہ کې اډير زيادت کار کوي بیمار دې الله ولا صحت کامله عاجله دي ورکی نور ملګري زومنا جوړ دي الله ولا شفای کامله عاجله ورکی دعا الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسحبه أجمعين أما بعد فعون بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 دو باعث دی دی اجتماع تاستا معلوم دا زمانگیو دو رونا حقی دیر سفرنا دا تعلیم دی ابتدا ناتر انتہا پوری مختلف و زیونی کی ازدہ کڑکول استفادہ کول داللہ احسان داللہ محربانی پاغیبانیو شوا چاغه سفر الله رب العزت دی ابتدا نه انتها ته رسول دا یو علمي سفر وی علمي سفر کې چا چې علم کړي أغي معلومات شته علمي سفر کې ډېر مشکلات وی کل پر خزل وی مورپلار پر خزل وی رونه خیاند پر خزل او کله پورا روڑای کله نمگره او چا خط کتیلی چا بد کتیلی چا پجمات کی دلوی بدماشیمو کی کې او سوک و پندرمائی با مختلف اوقات وقت دیری او دا چرتا دلس روزو یا دلسلویخ روزو یا دمیاش یا دلسلویخ روزو یا د یا دلسلویخ روزو سفرم یا دیو کال سفرم نئی دا دیر اوگا سفر وی شپا بوا تو کالا در پا در کلیو زائتا کربل زائتا پا دیگه دا سموشی سفر اختیار کی مز کے ساوارز راشی اگا عوارز پوجبان دی اخپل سبق تکمیل تو نرسی ڈیر پا حسرت باندی پا نظامت باندیا سفر نمگڑ پادشی چاوانی اللہ احسان وکی اللہ مہربانی وکی کم مقصد پارا سفر کړو اور مقصد علم اغد نورانی قائده نا ورسیگ تر بخار شریف تا زمنداد دورونا اللہ رب العزت ترد علم کې دیر خیر و برکت واجائی اوګو سفر یو بس اوس د آخري ورځې د دې اختتام د سفر یو طرف ته دا ډیره لویه خوشحالي ده د کوروالو د پاره مور پلاړو د پاره خوشحالي ده بلکې د کلي ډېر لوی خوشحالي یو عالم یو کلی ترازی حلو د حرمت د رواه در ناروه مسائل معلومو الواری بل زیت تلو تاجد برانشی اقبل کلگه بتفوسی نا الحمدللہ سمه الحمدللہ دو د دو دی سفر اختتام خوشحالی که منتاز تول راجم شویو مشایف امراغلی حضرت شیخ القرآن والحدیث والحدیث مُناد الجبار صلی الله علیه و آله اخست بیان وکړو اصل د مقصد د بیان عمل په بیان باندې وی بی. الله دې معلوم توفیق در کی او تاسو هم دې توفیق را کی شریذ علم د عمل ا د بیان بر العمل الله دې موږ له توفیق را کی زمای زدمندو د علماء او د دو علماء و عظمت دو علماء و اجتوالی که در تول دنیا یو طرف تشی که دو علماء و مزمت کرین دو علماء و صفائی اللہ رب لیزت کرین دو علماء و تعد و طلبا نور نمونو باری خلق یادی نا اللہ رب لیزت چکم خصوصی الفاظ دو دی متعلق وی داغ الفاظ ورته کافی دي په سورته ال عمران کې الله رب عزت دي دي علما او متالق خبري ذکر کړي يو دي علما او متالق الله فرمایي وا اولو العلم اهل علم هو خلق سمجدار خلق دانش والا خلق هو خلق تالی بیا خپلته چې الله ورته اولو علم وای نو کوي د جګر وایو بل په فتنساز وایو که بل بل سوای وای چې ځان لاړم غوی الله خبر وشته اره اولو علم الله رب العزت چاہتا چې د قران او د حدیث علم حاصل شوه اغه اولو علم لري چا چې به بکرې او ته تا دا ازکر هغه ته ولول علم نه لولم و او ولول علم دغه ربل زتا ارخ نو لویه مسله چا دا مسله توحید او تولی کی چې دی توحید د پاره د دنیا الله آباد کرے کلا چې دا توحید نه دا دنیا بالاوران کی ومارس دو توحید دا پارا دنیا الله بار رکڑا وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون جن او دین سم اللہ رب العزت دی عبد دی, دی لا الہ الا اللہ دا پارا پیدا کړي دنیا تج سمرا انبیاء علی مسلم اللہ را لگلی دی, دی پر الله را لگلی وَمَارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِينَ اِلَّا نُحِي لَيْهَا اَنَّهُ لَا إِلَاهَا إِلَّا نَفَعْبُدُونَا او دنیا بقا جدا پده لا الہ الا اللہ بانے رئے کلا جدا لا الہ الا اللہ دعوت نئی پا دنیا کے انہوں دا سر اسپن دا, دا انسانان دا آسمان و د دې قدر الله سبحانه شد ټول بل الله وړاند کې د ټول بل الله فنا کې قیامت قائم کېږي په شراروبان دي نو یو مسله د بقا د عالم بلکې واجد مسلمانانو نه د کافرانو د بقا پرموځ لا اله الا الله دعوت ده نو دا ډېر مشهود دي پدې مشهود دي کې رب عزت د علما او شهادت یو ځای کوي شاید الله انہو لا الہ الا ہو والملائکہ هم ملائف هم الا ہو و اولو العلم آل علم الا ہو و دا لوئی مشود بھی پا دی علماء و شہادت او قاضی شہادت دا اگر چاکھ چاغ شاد شهادت مزکوی صفاوی پاکوی روحوی رضا العلم و شهادت هغه ستې بل دل پر دلالت کوي چې الله په خپل کرے نو چیو انسان د الله په زبان مزکوی صفاوی څنګه باندې د عقل راتلی شي د لوی مقام الله رب عزت اله علم لو ور کړې اوس یو کلیتا عالم راشي نو یو طرف ته خوشحالي وي د کوم کور کې عالم پیدا شي داوه خوشالي ده خو بل طرف ته پاغه باندې ذموالی هم وي زه دی وجنه تا مشایخ دکري ترغې زمونږ د دورونه دلته فارغ شي دي علم نه فارغ شي دي نو شیخ عبدالجبار صاحب مولانا شاه زمین صاحب مشایخ او دلته تشریف راوړي دا درا تل پر دلالت کوي چې یو طرف ته میره لا دوی خپل غزمواري دوی تاواله کوي چې کوم امانته ذمہ داری سنہ د دا دینی مرکزونه تاسو ذکرو هغه امانته دیکري تور اسوي رضی وینا د نبی علی اسلام صحابه او تشکیل بهو کوو ضرورت عمل کوو تا اتره او دا صحابه دا نبی علی اسلام اماناو سفاراو د نبی علی اسلام سفارت بے کل دا نبی علی اسلام عمل پیغام به دنیا تا رسول او اغا خبر بے کل چه کم خبره نبی علی اسلام کرو امین باو دا دا علماء دا غیر دل تراتلو مقصد داری دا دومنگری فارشویری دا د توحید دا, دا سنات دا علم و دا, دا صفرادی او د زمون عمرادی پتور امین راولې ګو د دې زموالی په ځای مینوان چدا ساته ځاو لاوري بغیر د تجاوز فاز دی زیت دلی. او د بغیر د کماینا بغیر د کمای او بغیر د زیاتاینا اغل فز دې ځای تورا سې کوم خپل ساتیزن اوريدي او د علم مقصد یوازي علم نو د علم مقصد خپل بدن بل عملو دیوژن صاحب آیتون به زکل نه але به زکل چې مخ کې خپل عمل به وکړو ځکه علم لوی مقصد عمل دی د علم مقصد بل تر سوال دی اذكی خلک وبایرن څه زمواري آیت کی نه لیدای ته ادعوړه مارادل او ځدی خلک دی کار نه اخلي با د بډیر با بډه خلک وای په کار دې مجبورې کې په دې خبربان یقم دین تاسو پنورو کول کې ځکړ او کوشش دا وکي چې هغه دین مونته ووی دې به قران سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم را واخلي او تاسو د قران او د سنت درسونه وکي نو تاسو داسې استغناو کړه د علماو نه د علماو درس تل کې نه دی د بیان تل کې نه او زه درته تیار نه هنو علماء و نتاس فیده والا وسته ده دی وجنه ده علماء و زموارده ده چه اقبل کمیزده کردین عوام تو رسی ده عوام و زموارده ده چه ده علماء و نستغناه او علماء سره ناسته پاس توی کی ده آغی درسنو که شرک شی بلکه آغی مجبوره کی د ده دو علماء و پا وجه کلی کې د ترغید ده علم ده پارور کرشی چی مالکی دو کسی نو کال دری کس راوزی دری نو سلور راوزی سلوری نو پینز راوزی نو دایو بہترین شئی بھئی علم عام شی علم عام شی نو عمل آسان شی هاو علم و عمل لا شی نو علم عمل بلتا رسی گی اللہ رب العزت ندی فضلاو پو جون کی پو علم کی اللہ خیر و برکت واشی دو دی کرون اللہ دا خیر و برکت نڈکی اللہ رب العزت چکم زمواری د علم دوی تحوالہ کڑی اللہ دے آغیب آنی دے زمواری دے پروکی دو پروکول اللہ دو لے توفیق ورکی واہو خیدہ وانا اے برحق و برقرار جو شخص چوکوڑ کاغذ کے چاروں کونوں پر الحق کو لکھ کر سہر کے وقت کاغذ کو ہتیلی پر رکھ کر